tudi ne bi šla, kar ne vem, če je zanimivo, pa se mi zdi, da ni bilo dosti take poezije, kjer bi se morali resnično boriti za kakšno podobo. Tiste, ki pa so bile take, mhm. tam vas bom pa povarala. Zdaj, tako da, apsolutno prosim za sodelovanje. Uh, mhm. Nikonavim ves mordoboja. Morda je govac in uh, ne, tudi brez. Na možda pa. A, zato, ja, to je ja tudi morijo, jeskonji, jeskonni politiki neahte rešitev. to to je izključno moja osebna nelagodje, ki iskaja odgovornost za uh, ja, to, potem bi uh, lepo pozdravljam, če se bi, bi kar začeli, uh, torej pač uh, ko dveste, uh, bodete videla vsakoletna prangorjeva prebejarska okrogla Miza. Pa, če še enkrat rekapituliram, zakaj pa gre pri tem. Vsako leto je en jezik, ena država izbrana kot, kot recimo temu država, oho, država, država v fokusu. In letos je ta država Ukrajina, se pravi jezik je ukrajinščina, In, uh, kot, pač, kot veste, gre tukaj za devet, uh, za, za devet um, pesniških zbirk, uh, ki jih izberejo trije kritiki. Uh, no, iz teh pet, devetih pesniških zbirk njihovi avtori že pripravijo en tak uh, manjši izbor pesmi, ki so njega pač, uh, najbolj pri srcu, recimo. Uh, in potem, uh, to recimo, predponavadi pet, pet do šest pesmi, no in izmed teh Potem pre prevajalec, oziroma prevajalci v tisti izbrani tuji jezik, izberijo en, eno ali dve pesmi in pač to prevedijo v tuji jezik. Torej, dvojezi, dvojezi, dvojezični rezultat tega je viden pač v teh knjižicah, ki jih imate pred sabo in ki upamo, da se bodo pravkar naložile na računalnike. Um, no, okay. um, No, uh, mogoče bi uh, tukaj najprej, najprej predstavila uh, svoja so govornika, jaz ne bi tukaj samo moderator, tako glavni, glavni povdarek je, je druge. Na moji desni strani je Andreja Karac. Andreja je diplomirala iz Slovenske. in Ruščine. Za svojo, za, za svojo diplomsko narogo je dobila tudi fakultetno, fakultetno prešedno v nagrado. In potem se je pa začela tako samostojno pravzaprav učiti ukrajinsko, tako da zdaj predvsej prevaja tudi iz ali mogoče bolj kot iz, kot, kot iz ruščine. Med drugim lahko povem tudi to, da je zaradi, mislim, prevedla nekaj od Julija Andruhoviča, To je pa ta autor, ki, ki bo letos prejel glavno nagrado v Viljanice, tako da letašnje leto, leto je res zelo oznamenjo Ukrajine in ukrajinskih pisateljev, torej omenila bi še to, da je Andreja dobila Pač pred, pred par leti nagrado Radolke branči, če za najboljšo odrada prevoja in sicer eh, za svoj privo Marinec Zvetajev. Drugača pa je zelo, zelo dejavna, poleg tega vesniškega prevajanja, je tudi zelo, zelo dejavna kot rektorica. Tudi uh, kot rektorica <gibli> s slovenski jezik, tudi, ja, ima zelo veliko bibliografijo, kako se bi... Ja, ja, če, če je veliko. Meni se ne no. no mislim, je tri strani tega rektoriranja, pa tri strani prevodov, no, tako <gibli> Ja, je, je kar, ne. Mhm. Uh, tako da uh, Andreja je, je, je bila uh, slovenski del prevajalskega tima, uh, imamo pa tudi uh, ukrajinski del tima. In ker ga najbolje pozna Andreja, bi ga mogoče kar predstavila, uh, to je uh, Dmitrij ki je pač um, in, in sam književnik, in prevajalec in literarni kritik, in novinar, Je res zelo vsestranska, kulturna oseba. Mi ja, smo prišli. najprej tisto najbolj zanimivo, praktično zadnje, da, da se naslužujemo z podatki. A, mislim, da je minuto najširše od mene, pa imamo verjetno za 20 let več oposumljenih, tako da imamo samo. Poznam se leto 2011, mislim, da že. Na festivalu Život in Ževnost, torej zaslužen za to, da je Mito Kretjič v Sloveniji hranil muzetiš, ki ga je Mito tudi prevajal uh, v ukrajinščinu. Sicer pa sam kot francist in uh, mislim, da je doktoriral iz uh, Morisa Metterlina, iz njegovih dram, uh, iz dramaturgije, uh, sicer predava teorijo in prakso prevoda. To pomeni, da se zaveda, kaj je dober prvod in kaj mora biti dober prvod. Ob tem je prebjegova prevajalska praksa, oben je tudi pesnik, prvo zbirko, mislim, da je izdal v jeziču, to je tale v francoščini in ukrajiščini v Torej v Franciji prej kot do doma, ker verjetno za pesnje nima toliko časa. Je, potujo, je tudi potujoči pesnik, ne samo znanstveni, da poznamo kot vse te drželje rahlo vzhodnje, uh, bil je v Armeniji, v Kibeku, uh, pravkar se je vrnil iz Italije, mislim, da v Romuniji, oziroma tja tudi potuje in tako naprej, ta je zelo zanimiva. Uh, druga stvar, kar se mi zdi, da bom pač ne naštevam autorjev, kaj pa kako, Predstavitev, no, eh, mogoče pa zdaj še povedali, kako bo izgledala ta obrogljom miza, to je precej podoben koncept, kot vsako leto, namreč najprej eh, se nekoliko pogovarjamo eh, o, tej, eh, o tej državi v fokusu, konkretno o eh, književnosti v tisti državi, eh, o statusu književnosti v tisti državi eh, in eh, to pot bo to še toliko bolj dobrodošlo, ker imamo prilogi res eh, pač vir iz prve roke, ne, in tudi zaradi tega, ker, kot je rekla Andreja Dejansko, je pri nas ukrajinska knježevnost zelo malo poznana in mislim, da bo to pač precejšna obogatitev za, razvimo, splošno, splošno razgledanost vseh, vseh navzočih, da ga slišajo, kje o tem. Torej, naprej bo pogovor o tem, tukaj bo, tukaj bo govoril predvsem mitro in sicer, pač, Bo, bo, bo, bo potem eh, njegove odgovore, eh, ne, bo, bo Andreja eh, tormačila eh, v slovenščino. Drugi del bo pa res ta osko prevajarski, kar pomeni, da se bova pa predvsem z Andrejo pogovarjali o vseh mogočih eh, zgodah in nezgodah, ki spredajo prevajanje, sploh prevajanje take občutljive, eh, take, ta, ta, takega občutljivega žanra, eh, kot je poezija in to, in to sodobna poezija. Um, zdaj Če, če, če preidemo kar uh, k tem vprašanjem, zdaj, uh, seveda, uh, ko, sem, ko sem pač uh, gledala, kaj je bilo kaj zanimivega, uh, sem seveda najprej zabila, zabila na, na Wikipedijo kam drugam. Uh, in tam je med drugim pisalo, da ima uh, torej, Ukrajina 42,5 milijona prebivalcev, In od tega jih je uh, približno 3-4 uh, po etnični pripadnosti ukrajincev. Sledi pa jim uh, kar precejšna ruska manjšina, uh, to je 17% približno, ampak potem pa še kup drugih manjšenj. Uh, tukaj imamo Romune, imamo Be Beloruse, krimske tatare, uh, Volgare, mačare. Uh, No, seveda, uh, uradni jezik je ukrajinščina, slovanski jezik seveda, ki pa ima tudi nekatere svoje, uh, svoje posebnosti, jasno. Uh, in uh, pač zapisuje se v cirilici. No, um, in tukaj bi mogoče še omenila to, da je na ozemlju Ukrajine, poleg tega poleg te, uh, ukrajiniščina, ki je uradni radni jezik, seveda priznanih še več regionalnih jezikov. In teh regionalnih jezikov je resnično malo bolje. To je Armenjščina, Azerbaidžanščina, Beloruščina, Bol Bolgarščina, potem tudi Nemščina, Grščina, Mađarščina, uh, potem recimo Polščina, uh, Romunščina, kot rečeno, dobroduhščina, seveda Slovaščina, Jidiš in še več, kratka, res uh, cela gora, celo goro jezikov in tudi kliževnost se je seveda se, se pisala v različnih jezikih, ne? ne samo v ukrajinskem jeziku, ampak tudi v vseh teh manjšinskih jezikih. Recimo pri slovenski založbi Kud Logos je pred par leti izšla antologija poezije, poezije, ki so jo pisali torej, ljudje, judovski avtori iz Bukovine. V Nemščini. Recimo, to, je, to je bila tudi nataka eh, tako močna, smer, močna, eh, pravi, produkcija v Nemščini eh, na, na področju Ukrajine. In, eh, zdaj, tukaj bi, eh, bi me zanimalo, eh, kakšno jezikovno politiko ima, ima zdaj Ukrajina, recimo tudi v odnosu do Ruščine. Pa si ogledal, kakšen je, je status teh regionalnih jezikov in kakšen je status književnosti, ki so nastajale oziroma nastajajo v njih. Spoštovani prijatelji, kolegi, šanbari poezije, ja, zelo srečen, da sem med vastu in predstavljati mojo državo na tem čudovitem festivalu. ocenjeni pesniki in ljubitelji poezije. Najlepša hvala za vabilo. Hvala, da ste me sprejeli in da me boste poslušali. Hkrati bi sama dodala, da se moramo to, da je Dmitro tu, zahvaliti koperski manjši založbi, kot AC z Rakovlet in Gaš Prijomaljev, ki je ne. finančno podprl, včasih tudi kultura vlaga v futuro. <laughs> festival. І я так розумію, що дуже широке масштабне запитання нам поставила шановна пані Грошель, але ми, звичайно, не можемо відповісти на нього, тому що треба говорити годинами і годинами. Я буду намагатися якомог коротше. Torej, seveda ste sami razumeli, da je postavljeno vprašanje zelo, zelo široko in mi zahtevalo ne samo kratkega predavanja, ampak bi o njem lahko govoril ure in ure. Zato se bo potrudil in vse skupaj priredil in nekako krajše, kot tudi tiste zanimivejše stvari izpostavljajo. Тому я скажу так, що ну передусім, мабуть, треба сказати, що українська мова це не російська мова, це інша слов'янська мова, яка постала на території тепершньої України і ще до часів навіть Київської Росії до одинадцятого століття, тому що в 11 столітті церковнослов'янська мова болгарська була vovoj cerkvi, ali že v toj čas bi bilo, jakas, my ne duže dobri znajemo, jaka narodna vova, in to bi bilo protoukrajinska vova, nas, nas čatkami, je ukrajinska sočasna vova. In ne je rosijska? Ne, je, ne. A, torej, najprej prva stvar, ki jo mora povdariti, namreč vršanje, se je dotikalo jezikovne politike in tu je zgodovina pomembna. A, Ukrajiščina to ni samo ruski dialekt, to je svoj jezik. Zakaj? Zato obstajajo svedovinski razlogi, vzroki. Namreč že v 11. stoletju, v času, Kijevske, pred časom Kijevske Rusije, Stare Rusije, Kijevske Rusije, je tam poleg že obstoječega in aktivnega starocrveno-slovanskega jezika Obstajala, obstajal nek proto jezik, ki se je že tedaj razlikoval od ruske, ruskih govorov. Nekateri južno ruski govori so zelo podobni ukrajinščini, ampak to je bolj stvar jezikov v stiku, kot nekega izvogljenja jezika. Je to, da, da, da, razumem. Malce uh. sem dodala, ampak samo... Uh, ale, Треба сказати, що вже тоді в 11 столітті була ця розмовна народна мова, яка потім поступово кодифікувалася і постала десь у 16-17 столітті вже українською мовою. Тому що Україна той час не була частиною Російської перії, вона була частиною Литовського князівства, польської, польського королівства, і, власне, от весь сім'йоз культури, які там були, значить, вони сформували українську мову на перекресті цих культур. Тобто стандарт Če smo začeli s tem proto-ukrajinskim jezikom, uh, veliko krati imajo ljudje to predstavo, da, da se je ukrajinsčina formirala pod vplivom uh, poliščine, ker je tudi jezikovno zelo podobna. Za prsnici je bil proces malce drugačen. Iz tega proto-ukrajinskega jezika se je v uh, je vseh ostalih so obstajal neprestano ljudski, pogovorni ukrajinski jezik, ki se je zelo postopoma kodificiral, torej postopoma uh, dobival te poteze knjižnega jezika, v se lahko uh, zapisovalo stvari in tako dalje. Uh, ta proces je nekako zelo trdno zaključil v času, ko Ukrajina v bistu, teritorijalno ni bila pod Rusijo, ampak pod nadvlado polsko-litovske knježevine in takrat nastopi uh, v bistvu ti drugačni in drugi jezikovni vplivi. Kljub temu se pa takrat jezik, se kodificira, ta standard se oblikuje in nastala. І ось уже в 17 столітті, коли з'являється перша друкова продукція, ми бачимо перші зразки цього народної мови, яка була. Потім із 17 століття по 1917 рік, Україна була частиною, полине вся, але більша частина України була частиною Російської імперії, і, звичайно, мова була офіційно тільки російська. Ну і ось це час русифікації української мови, і от такого симвіозу цих двох мов, на базі якого постає вже сучасна українська мова, яка відбрала перед цим польські, лидовські пливи, впливи інших культури, які були на цій території. Торі у 17 столітті паже за обстарою появлю перві тискані книги. Takrat lahko že zaznati v teh tiskanjih knjigah močne, močne poteze ukrajinščine kot jo poznamo pozneje. Ampak, kaj se spet zgodi, ne, na jezik vedno vplivajo predvsem zunani, zunani dogodki. V 17. stoletju Ukrajina preide pod nazaj pod rusko nadoblast in vse do leta 1917, torej do velike revolucije, kar je na stoletnico obeležujemo v te, letos, no, ne obeležujemo. Zdajna <laughs> rezolucija. No, <laughs> poteka proces, manj močnejši proces rusifikacije tega jezika. Vse pa v bistvu standardizira do te oblike, ki jo poznamo danes. Potem se jezik malce pod vplivom reform, pravopisnih in tako spremenjen, ampak ne dosti. Mhm. Uh, dosti krat na ta način, kot so Hrvati počeli v 80-ih letih, ki so jim tudi razlagali nove tvore za Lift in tako naprej, ki jih niče ne uporablja, in jih tudi v Ukrajini. Mi skrajšamo taks. З 1917 року до 91-ї був період радянської України, де відбувалися процеси становлення державної української мови. Різні різні періоди були різні політики. Спершу була українізація, потім русифікація, потім знову. І власне оцей скандерат створив сучасну українську мову, яка іще перебуває на етапі становлення. Тому що фактично на сьогодні є певна літературна норма але все-таки з одного боку є письменники які намагаються цю відтворити завдяки якимось днутрішнім законам мови якимось значить повернути може стару лексику відновити з другого боку є певні певні впливви Ну, оці дві тенденції питова українська мова, яка має відродитися з одного боку, з іншого боку які впливають на неї. Фактично, ми маємо звичайно літературну мову, правопис, але для письменників, для перекладачів велика місія створення справжньої нової, тобто стандартів української мови і літератури створення нових podoženih razkiv, ki bodo um, sprejati vidročenim istorom in navojim kraju, uh -huh. uh, To bo zdaj zelo skrajšeno, uh -huh. <laughs> je težko slediti. Uh -huh. uh, torej, uh, ostali smo pri obletnici revolucije. Uh, potem se pa se vedla, dogaja zelo v času uh, sovjetske zveze, se dogajajo zelo, včasih tudi, kontradiktorni vplivi na jezik, na standardni um, ukrajinski jezik. Uh, v prvem obdobju je zelo močna ukrajinizacija, torej, hoteli so se razlikovati in v tem smislu, mislim, da je uh, svjetska tredjeza vsaj na začetku to še dopuščala, potem se pa začnejo, seveda odvisno od uh, političnih pretresov, trenutnih notovnih, uprivi, uh, zelo močni vplivi rusifikacije. Uh, po letu 1991, to pomeni po osvoboditvi in ločitvi od Sovjetske zveze, uh, je pa bila situacija precej težka. Namreč uh, Mikro je trenutno podaril predvsem to, da ta jezik, v katerem danes pišijo knjige, še ni formiran, uh, sam po sebi, torej po svojih notranjih zapletnostih. Hkrati ko se mu dogaja to, kar se dogaja tudi nam, da so že zelo močni vplivi od zunaj. Torej, oni še vedno skušajo ustvarjati nove jezikovne obrazce, kar jih potrebujajo, predvsem skozi prevodi nam zavedeti se moramo, da so vhodno literaturo dobivali seveda preko roščine, podobno kot mili v Jugoslaviji. To so še vedno okay. dogajali, to so še drugi problemi, druge vrste. Zaradi tega je morda jezik malce se je slabše oblikoval, se ga ni toliko uporabljalo, tako da je pesma in je absolutno eno od branž, ki je tu pomaga. Uh, po drugi strani so pa že vplivi od Zunaj nova stvarnost s tehnologijo, zelo podobno kot imamo Slovenci, ne, ker smo odvisni od svoj, kulturno, od svojega jezika, <totototik> kar odločene obrazce pa odločene zelo radi preganja in pa, išlo, pa, išlo, pa tako naprej. Na ta način se v bistvu ukrajiniščina, stopni knjižni ukrajinski jezik, bori na več frontah mm -hmm. In pravi Dmito, da seveda imajo normativne priročnike in norma je vzpostavljena, ampak je tu še velik delež na pisateljih in predvsem na ki so tisti, ki širijo izrazni font, Tu so tendence različne, kot pri nas približno. No. Nekateri so odprti za onda, uh, nove oblike, tudi sintaktične, drugi ne, se bolj tradicionalisti, vrskajo uh, po starejših obrazcih, malce arkoizirajo jezik in uh, proces pa je vendar leživ. A lahko še razvprašam, mogoče to, um, v zvezi s tem, recimo, recimo v Sloveniščini, če zdaj bolj opaženo, te uh, sredove anglifikacije, ne? recimo uh, tudi ta, kot recimo to, da je Ljubljanski, ta, Ljubljanski glasbeni festival, da, da se zdaj deklarira za Ljubljana festival ali Ljubljana festival, mislim, to se zdi meni osebno, čisto nestremljivo. Nest, nest, nest, nest, no? uh, pa tudi drugače, recimo v, v besednem redu, Pač vidimo, da, se, da pač so veniščan, ima, načel, ima načelno zelo prost vesezni red, ampak zdaj povečkrat vidimo to, to um, sekvenco osebek, povedek, predmet se mi tako resko ni uh, dejansko motivirano z, z osebino. Ne? ko bi se dejansko moralo začeti s predmetom, a pa pa tako. No jaz iz vidika jaz z tem vprašala, kateri jeziki tako najbolj vplivajo na na uh, ukrajinščino. Babruščina veljetna, ne? Uh, Kakor še smo angleščina, polnoščina. Hmm. Dobro, dobro. Ось я чого все це розповідав, таку довгу преамбулу, щоб підвести до наступного питання, яке ми поставили про ці зв'язки традиції в нашій літературі, і, зокрема, про взаємопливи нашої мови. Torej, zakaj sem naredil tako dolg, ki morda malce preveč zgodovinski uvod, Zato, kaj bi RAK navezal na naslednje vprašanje, to je pa na vpliv vseh teh številnih jezikov mm -hmm. uh, na Ukrajinštino, ki jih je NADA prej ništevala. Uh, in zdaj bi se navezal na to, mm -hmm. kar je uh, dodala. Ja, ne možem skazati, še vsi malce, ki bi razkazalite tam iščevi dolgni ki je stvorenje iz visokih vzrazkih hudovnih obvestenstva. Torej, za vse tiste jezike, če se jih spomnite od začetka jidiš, ciganski, romski jezik, mislim, da je bil yeah. krimo-tatarski, rosinski, karajinski, res zelo, zelo zanimljiva bira jezikov, ne more reči, da obstav, danes, pa tudi v preteklosti, da so to jeziki, ki so, v katerih se je ustvarjala res kakšna zelo kakovostna literatura. Okay. Треба сказати, я скажу лише кілька прикладів, щоб не дуже обтяжувати. Які вам відомі зрештою. Серед, наприклад, таких видатних румунських письменників, які жили в Україні, навчалися в Чернівцях, можна назвати, наприклад, Михая Еміневського. Тоді Михай Емінеську є перший прем'єр. Na katerega bi rad upozoril, to gre za lomunskega avtorja, pisal je v precej znamenitem mestu Črnivci, ki je poteka tudi zelo iznamenit mednarodni festival Meridjan Črnivec. Uh, zakaj omenjam najprej njega? Ker vas ne bi rad obťažoval, ponovno ponovim, preveč informacije, ampak da te najpomembnejše avtorje, za katere ste vendar ne moguče že slišali, te bi rad vseeno. Mi smo jih bogat govorili že predz v reski ukrajinskoj, rasističkoj kulturi. Zvečajno je tako avtor, da je človek vidom, kot Anna Akhmatova tež, naприклад, Merčelov v Kyjevi, narodila se v Odesi i trvala dni časi do dopletovanja z Takih je дуже багато. A pri no to ni najboljši Slovenščino, ampak dokaz skratka, veliko, veliko ruskih avtorjev, za katere verjetno že sami veste, kot je naprimer Anna Kmatova, ki je bila rojena, torej rodila se je v Odesi in kar nekaj časa živela v Kijevu, um, o tem morda nebi, ker jih poznate, Golgakov, Gogol. Da, no, to ne iz paezija, da, Golgakov, Gogol ali... može paezija, prosim, da. Але ale pues na przykład taka detal, jaka sprawdzi wskazuje na jak silni ci далі bogaci. Na to są te ma ki zelo <coughs> dobro більшість більше bělši 50% євреїв, письменників, які писали або на або на єврейті, мешканці Україні. To je pa zelo zanimiv podatek. Več kot 50 odstotkov tistih judovskih uh, pisateljev, ne, nepa, po, Aha, ne pisateljev, pesnikov. Поняття як зона осідласті, їх не допускали, євреям не дозволяли жити в великих містах Російської імперії. І вони тоді селилися в невеличких містах, і, передусім, в Україні в Одесі було 45% єврейського населення. Зато обстає знову з Будвінського зігрома був соціоложний разом Намреч, що пред останку Собєцький зв'язок жив часу Руська імперія. Uh, judom niso dovolili prebivati v, tej, v tem centralnem evropskem delu Rusije. Uh, imeli so celo tak izraz, črta osedlosti, uh, to bi bil, uh, osedlost pomeni... Um, um, ne, ne, to naseljenost. Uh, to je obratno od nomadskosti. <laughs> uh -huh. uh, torej, um, V bistvu je šlo za črto na zemljevidu, kjer so ljudje lahko živeli in kje niso smeli. Mislim, da jih je nekaj šlo tudi na vzhod, v azijski del Rusija, ampak ta procent je bil zelo majhen. Manj, Ve, večji odstotek jih se je potem selilo v Ukrajino, kjer je imela judovska skupnost, seveda je zelo, zelo dolgo, več kot tisočletno zgodovinov. Mhm. Uh, in bo se so 10, 45 uh -huh. Recimo zanimivo je, da je bilo v Odesi kot prav posebnemu tudi umetniškemu mestu, kar še danes je več kot 45% in doskih eh, predvajalcev. Ampak to je druga svetovna vojna, krepko, krepko eh, spremenila tudi visore recimo oziroma Львоvu, polskanje, in, in Ukrajina hmm. bila več iz vseh juvrejskih pesnikov. Največje število judovskih pisateljev je živelo v Ukrajini in na Polskem, seveda do velikega tragičnega eksodusa v Izraelu. E, no, Druga svetovna vojna. Якщо говорити про ці зв'язки міжмовна інтерференція, звичайно, всі ці роки трьохсот воз'єднання з Російської імперії і потім радянського часу, дуже великі зв'язки були між російською українською мовою і ти Ти дуже добре знаєш, таке явище, як суржик, суміш мішанка української і російської мови навіть зараз використовується, оскільки рівень редакційних робіт і взагалі літературного процесу досить упав Навіть в художніх творах ми нерідко подивуємо приклади такої мішанки суржику. Звичайно. Torej, v 300 letih no, zdaj se pa vrača na, Nadi na vprašanje o tujih vplivih na ukrajinščino. Uh, v 300 letih je bil ruski vpliv seveda zelo močen, o tem lahko pričam tudi sama kot rusistka, ki se nekako drugače uči v ukrajinščini. Mislim, da so ti predvsem mišljenjski vzorci zelo, zelo občutljivi, dosti bolj kot uh, bolj zahodno-belskovanski vplivi. V 300 letih je, je bila ta izmenjava, ni šlo za pritisk, ampak dejansko pravo izmenjava tudi kulturno, kulturno izmenjavo. V tem se oblikoval in prav poseben jezik. To je mešanica, ta jezik je nastal pozneje. Torej, ne gre za tiste vplive na proto-ukrajinsko govorico. Pravijo ima svoje ime, pravijo isturžik. To je mešanica ruščine in ukrajinščine, ampak zelo malce poznejšega datuma, torej, recimo, da je v teh tristovetih nastala, je kar nekaj prevodov nastajal v tem čudnem, nenavadnem jeziku in proti temu se malce to bori, je predmet velikega števila, humorističnih serij in tako naprej. Je, v bistvu je nekaj specifičen humor, ki je vezan na ta jezik. Da smo zaključili, da smo zadovoljni zdaj, ali bi še morda še kaj? Pa, mogoče mi se mu to zanimalo, no? recimo od teh, od teh drugih jezikov, če pač kakšen ta mm -hmm. drug evoopski jezik, še pač dejansko tako bila, recimo na sloveniščino, zdaj je anglješčina, včasih je pa neviščina, Часні інші впливи, так? Дуже великий вплив польської мови був, звичайно, тому що теж стільки там більше 300 років ми були спільною державою і на Західній Україні. Я б так сказав, що я вже мішанка між польською українською мовою. Тоді в плів і Сусевіта плівсоні далі придусив і поставив мітро Польщі. Jezikovna situacija je in tudi kulturna na vzhodu Ukrajine pa na zahodu, to dobro vemo, ker poslušamo predvsem politične analize, ne potem uh, jezikovna situacija je odslikava tudi tega, uh, je še danes močan vpliv polščine Zahodni ukrajinci, torej tisti, ki dejansko tudi menijo uh, s spol, polsko državo, br, zelo dobro razumejo, mi to pravi, da gre tu celo za neke vrste, če je mešanico jezikov. In mežnarodni zvečajno zaradi sljavišče, jako pri anglijskoj mogu, jo sem da tehnično terminalo je, da je vseh ali naših posebnih možnici zaradi duže presudnje. Ukrajinske vodi, depto namagajo se stvorejte petomijo, ekvivalente da anglijsko vodi, ne duže preživajte. No, kar se priče seveda angleških vplivov, so ti močni. Um, trudijo se, tako kot mi, zelo podobno, da bi vsak novi izraz našli že domačo obliko in domačo besedotvorno obliko, ampak to ne preživi dosti časa. Če lahko sama dodam, mogoče zato, ker se recimo ruski jezik, pa posledično tudi delno ukrajinski pravopis, ni bal uh, stvari stvari iz angleščine. Mogoče samo za občutek uh, vpli, tujih vplivov na ukrajinščino tiskati, drukovati druke iz nemščine. Um, naša škoda je v škoda, škodljivi škudljivi špacer, uh -huh. špancirati in tako dalje. Tega je kar nekaj, ne? Torej ta uh, avstro obdobje, mislim, da predvsem da. na zahodu Ukrajine je postilo zelo podobne vplive kot pri nas, ki se jih mi sploh ne zavedamo, ne? Pri nas uh -huh. je tudi kar nekaj te uh, uh, nemške le leksike, ki je tako stara, da je sploh ne zaznavamo ne? Uh -huh. kot uh, nemške. Ja, tudi recimo kalke so nekateri nekaj, ker recimo vem, ausaziram izgledati, ne. Tako, nekaj živetno prijetno tudi ne, ne več kot Starši, ne. Ja, ja, ja, je da Ja, hvala lepa za ta, uh, mislim, res zelo informativen pregled uh, dogajanja v Ukrajinščini, <clears throat> zdaj bi se pa mogoče osredotočili na to ožja temo poezije. Naprec kako recimo, da, da pač uh, nekdo da, piše poezijo, pa še ni uveljavljen pesnik. Kako začne mlad pesnik v Ukrajini svojo kariero? Ali, ali obstajajo tukaj kakšne založniške hi hiše, ki se, ki se posvečajo izključno ali predvsem poeziji? Mhm. Da, se razume. Треба сказати, що я думаю, взагалі в сучасному світі молодим поетам живеться не дуже добре, і молодим поети України, мабуть, не виняток, тому що комерційно поезія вже не являє великої інтересу для видавництва in uh, globalni uvod uh, ni težko samo uh, ukrajinskim mladim pesnikom ali pesnikom nasploh, ker povsod in tako tudi v Ukrajini uh, poezija ni več finančni interes, prav nasprotno ukrajinski mladi pesniki tu niso izjemno, da jih imajo malo teže kot tudi splošne situacije v državi. Але, звичайно, є, як починається, як може початися кар'єра молодого поета. Є у нас декілька справді літературних конкурсів і премії для молодих письменників, зокрема, такі премії, як видавництво Смолоски, конкурс Спілки письменників України, Гранослов. І премія імені Богдана Ігоря Антоніча, премія українсько-німецька, імені Олеся Гончара, і декілька ще не таких відомих. Як це відбувається? Якщо молодий поет, прошу просить. Um, torej, obstaja kar nekaj potpore, imajo, um, ko poznajo, um, institut natečajev, čeprav nekaj institut, ampak vsele, ne, kar nekaj natečajev za mlade pesnike in tudi kar nekaj nagrad. Uh, ena je, uh, jo podeljuje revija Smolovski. Ne to gre za revijo, gre za uh, vidamice, gre za mm -hmm. založko. Mm -hmm. Se, se da, da. Založba, ki te posešal? Založba, ki se posešal? Ja, Svešal Ukrajina Aha, se uh -huh. uh, Mislim, da, da so jo nekako osnovali v združenih državah, ki se ga preselila v Ukrajino. Mislim, da je Dmito to nagrad tudi sam dobil. Uh, torej diaspora, um, diaspora ukrajinska je oblikovala, potem pa posem v so jo, so založbo preselili v Ukrajino. Um, Drugo podel, eh, nagrado podeljuje društvo pisateljev, Najpovedno, naj povem, da imajo kar nekaj društvo pisateljev, ki so tako politični konkurenti. Ne, konkurent nas a druge cel konkurenti. Ne delo, lepo, aha, aha. No, pred desetimi leti recimo je ta razlika še bila. Imajo hm. eno druško pisateljev, ki je aktivno hm. ostala, kar nekaj jih še obstaja, ampak niso aktivni, tam nič ne dogaja, zato niso konkurenti. Vem pa, da so drugo glavo pred, približ, kar pred nekaj leti ustavodili, prav zato, ker je bilo veliko še, Pisateljev v so od v tem uh, glavni in srednjem društvu pisateljev in je potem nastale neke vrste uh, antiteze temu. No, skratka, društvo pisateljev podeljuje nagrado mladim pesnikom v ravno slov. Uh -huh potem je tu uh, nagrada imenovana po mislim da najbolj znanem pesniku 20. stoletja Bogdanu Igorju Antoniču ukrajinsko nemška nagrada tudi poimenovana po, po zelo znanem pesniku Olesu Hončarju. Mhm. Da. In pos, če mladi poet održi jakąś triprem, skazimo tak, može biti so, jemu može videti videt knjigo bez costoovno. Jo možuči vidati sledičke jih na radu. Torej, kaj se lahko zgodi ko mlad pesnik dobi katero od teh nagrad ali zmaga na tem na tečaju? Recimo, Ritimo mu natisnejo knjigo ali dobi zelo zelo eh, skromno denarno nagrado za to? E in dalej zвичайно jeho šlah duže splodnej. Tomuško, koliko psici nagrade, nagrode, vše održiš, jak ja, <laughs> to eh, dalje vše nagrode, da mladih posmernikim ne Kaj se po, kakšno je plod nadega pesnika, toliko že dobi vse te nagrade, ko te je prijemnik tudi nitro sam. Uh, ni več in І тоді починається пошук видавництва, а видавництво, яке видає поезію і конкретно молоду поезію, спеціалізованого такого видавництва немає. Є конкретні серії деяких видавництв, ну, малотиражні, дуже довгий перелік авторів там в черзьі, так що vse skladniš, da? In zvečajno honorarov njih ne vdržuje. Mm. Za obvidanje za poeciji. Torej, založništvo, ki se, oziroma založbe, ki bi se ukvarjali sključno z poezijo, ni. A, težko je pa sploh priti do objave, ker jo poezije zelo malo izdajajo vam vendarle, katera izmed založ nekaj je, ki imajo pesniške uh, serije, to zbirke, um, vendar se odloči, da bo karkoli je objavila, zato absolutno ni ve ne povmraja. Uh -huh. To je prvič, drugič so čakalne vrste za objavo tako dolge, da je to mokotrp um, na pot. Uh, umam, pot. Ja, ja vam izkažel priklad tvojej kaj новішої книжки, яку я видав в море у Каі, вона вийшла за програмою є нас державній програми письменників Київської адміністрації. Ну от такий приклад, книжка вийшла накладом 300 примірників. примеррників. Сіт із 300 примірників, 200 примірників пішли по бібліотеках, кейва і знову обласних областних бібліотеках і 100 примірників дали автору. Ось це бажається дуже хороший для поета. І тобі би все одно показав, як ще тоді позитивний примір навая примір своєї останньої книги. je моє у камню. Zgodba je bila pa taka, tudi državne stanove oziroma vsaj mestne občine včasih podprejo kakšno izdajo, to se je zgodilo, da je mestna administracija oziroma mestna občina jih odprla njegovo knjigo, naklada 300 izvodov, 200 izvodov, knjižnice, ki so sicer v Ukrajini, to so se že pogovarele, pa tudi prej sem slišala, slabo založene, z zelo starim knjižničnim fondom in zato ljudje ne obiskujejo tako dobro knjižnice pri nas. Torej, 200 izvodov knjižnice, 100 izvodov je pa dobil avtor. In to šteje za zelo, zelo pozitivno skup. Okorimo seveda o mlajših avtorih, ki se komaj da uveljavljajo ne o, o imenih kot so Andruhovič, Žadan, Zabuško, To so v bistvu si avtori, ki so že bili gosti v Sloveniji, na festivalu Vilenica, tudi v mm -hmm. Antupovič, je to v srednjem Knjigarni uh, Knjharni v principi majže necikavnece v Hoče, eh, naprejklad, v poeziji, boji vse tako, verjuči v realizaciji, boji cikavišče. Od, naprejklad, naši poezidi, slovenski poeziji, boji je z uh -huh. uh, Torej, ja, uh, Dmitrov pravi, da zelo težko najdeš uh, ukrajinsko izvirno poezijo knjigarno, čeprav ne vem če bi se strinjala, morda če iščeš prav posebne avtorje, težje, kot sem sami lani sami iskala nekaj in vendar je bilo. Uh, predvsem jih pa zanima prevodna poezija. Uh, in te in to pravi da je naš autori sami izdal dve knjigi prevoda Obrada Tomžetiča, uh, ki ta zadnjo je podprla tudi javna agencija za knjigo in Trubarjeva sklad. Uh, to se je pa kventar ne najde v mm nikakih. -hmm. Um, kaj pa mogoče um, ne bi samo to zanimalo? Recimo v Sloveniji imamo javno agencijo za knjigo. Ne? Mm -hmm. Javno agencijo za, za knjigo, ki podpira finančno mm -hmm. uh, pač vsaj tiste založbe, tiste projekte, uh, ki so ocenjeni kot pomembni, mm -hmm. kot, kot, kot pomembni za nacionalno kulturo, kar pomeni, da tudi uh, so razmerno bolj spodbuja eh, originalno ustvarjanje, eh, bolj kakor pa, recimo, prevodno uh -huh. reposlavuje, pre, pre, pre, pre, pre čeprav tudi prevodno reposlavuje, ampak seveda, recimo, eh, marsikatera eh, pesniška zbirka ali in roman ali kakakor uh -huh. dobi subvencijo. Uh -huh. eh, to, a tega, uh, recimo, pač eh, pomenil si um, Omenil si recimo to možnost, da mestna občina kaj sponzorira, ampak nekaj tako nacionalne ustanove pa, pa ni, da bi bila tako na nekaj bazi. Da, da, razumem. E, da, da. E, in da se, pro te, še v nas e, spravdi je državna ustavova, zaradi spravde je v nas zničena, a bila u nas taka državna ustanova, državni komitet, eh državni komitet veda, državni komitet za državničke sprave. Da. Mhm. Torej v preteklosti je že obstajala neki nekaj ampak je trenutno to uničeno državni komitet za državni za državne Але е, Державний комітет щороку підтримував е, якісь видання, які були на його думку, цього Державного комітету, на найвидатніші. Най, ну, які це видання? Перевидання класичних творів української літератури, е, видання відомих сучасних письменників-лауреатів Державної премії, І видання тих письменників, які, скажімо, мають якийсь інтерес у цьому державному комітеті, якісь корупційні зв'язки. Молодий письменник ніколи не потрапив в цей. Я вас питання було про молодий письменник, ніколи не потрапив би цей тарел. Молодий поет ніколи не потрапив. Torej, letos je tak komitet celo nekaj financiral, vendar so, je, je tu šlo? Za ponovne izdaje uh, rusk, uh, ukrajinskih klasikov. Uh, uh, Podprli so avtorje, ki so dobili državno nagrado, še Šešenka, to je tako kot naša preširnova nagrada, ampak tudi ta, čeprav razumem ukrajinsko situacijo, ima precejšen uh, podton, uh, no malce drugače kot preširnova. Um, In hkrati so podprli tiste avtori, ki so zelo povezani z politiko in imajo kakršen koli in oseben interes oziroma tudi osebne povezave v, v ustanovah, korupcija pravi. Iredno, tudi če smo v, javni, v javnem položaju, tako vendar le je. Nekako pa to, ker pravi, da je bilo temeljno vprašanje naslovjeno predvsem na mladi in kakor ne bo to mlad pesnik. Я я не знаю, який за скільки років я бачуся цей цих Але, зараз ця установа ліквідована. то се одлучили і то In І ми розуміємо. чекаємо, що буде запис неї. І здехсо в очікуванні, як се буде на место? Ні, kaj bodo <coughs> позивний. Має має бути створений інститут книги український, який буде займатися тим, чим займається явна агенція за книгу, не лише виданням підтримки якихось видатних творів української літератури, але й підтримкою перекладу і промоцію українських письменників за кордоном. Які це будуть письменники, яка це буде агенція? ви побачимо. Vendar je v procesu ustanovljena, se, se mi zdi, da sem o tem tudi že brala, da je že skoraj da ustanovljena institucija, zelo podobna mm -hmm. javni agenciji za knjige in podobni v, v zahodnoevropskih državah, ki ne bo podpirala samo izvirnega ustvarjena, ampak tudi prevodno literaturo mm -hmm. in krati spodbujala tudi, tudi poti ukrajinskih avtorjev v Turin. Mm -hmm. Če bude tam poezija, duže suvnjevali se, petrebuje se. Vendar z ironičnim izrazom mi trebilo zelo dvomim to, da bo poezija vključena. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mogoče bi se jaz tukaj uh, navezala na to, mm -hmm. uh, pač z tem vprašanjem, ki sem zapravo predvidevala kot zadnje. Uh, namreč, uh, zdaj, ko govorimo o prebajanju, recimo tudi uh, ukrajinske poezije, ali pa sploh književnosti, v, v tuje jezike. Um, Andreja, mogoče bi ti lahko malo več preč povedala o tem, kako je zastopana ukrajinska književnost v književnosti prevodih. Mhm. Kdo je recimo, to sploh prebajal predstavo? Koliko tega imamo? In potem seveda, katerega autorja bi bilo v Res ja. uh -huh. Uh -huh. Uh, ja, te, tega je bilo zelo malo, čeprav so začeli že leta 1910, mislim, da je bil prvi prevod uh, Ševčenkovega Kobzarja. S tem, da vsi verjetno veste, da že v času romantike in našega standarda uh, so naši izobraženci potovali v vift, Dani Lemberg, mislim, da, uh, da so te vezi ble, da, je, da so ustvarili nač knjižni standard in ugotavljali, da so naši dialekti preveč razpršeni in da ne bo šlo določeno leksiko iz prekmorščine, določeno iz uh, istorskih govorov, so iskali drugod, veliko uh, iz Češčine, vendar, vendar tudi ogromno iz ukrajinščine tako da ta podobnost Uh, se veliko krat uh, tudi poznatljati. Te vizi so odnegdaj bile, prevodov je bilo pa, koliko reo malo. Uh, gospod Adam, ki je sodeloval z uh, Srečkom Kosovilom, mm. uh, ukrajinsko, slovensko društvo <coughs> prijateljstva, kot bi rekli, s slovani, uh, mislim, da vsako leto obeležuje ob to obletnico p 2007 Mislim, da mi moti so izdali uh, faksimilno uh, izdajo tega prevoda, ampak novega nimamo. imamo. Um, še učenko je išel v zbirki lirika, ki je uh, vendar zelo kratka stvar je to bila. Drugače se bolj strokovno teoretsko ukvarja z ukrajinščinom dr. Sivo, uh, Silvo Torka, uh, v okviru Inštituta za slovenski jezik. Mislim, da je tam zaposlednjo, pa je drugače. Trenutno, kot vem, pripravljajo ukrajinsko-slovenski slovar. Mhm. Begleda ena stvar, no, ampak da se vrnem k literaturo, to vas verjetno bolj še uh, Mislim, da že sedmo leto, leto v Lvovu deluje ta Primoš Ljubej in njegova žena Janja Folmari, Folmajer Ljubej. Ki sta bila bistveno uspešnejša od mene in sta letos prevedla roman 12. obročev Jurija Androvogoviča. E, mislim, da se je pa ta dogovor zgodil, preden so vedeli za nagrado Velenica in bo zdaj že drugi roman. E, preostalo je pa tako po antologijah kar sem sama delala, meni se nikoli ni zdelo, da bi dovolj obvladala jezik, pa tudi pač skrbeti sem morala za vsak danje je uh, ne? odkrito rečeno, finančni vložek prebojavca, ko se učiš jezik uh, tako nekako sproti, tako kar precejšel, no, iz nje seveda. Mm -hmm. To odgovornost pa, mislim, da potreba glediti, da se ču čutiš dovolj močnega, potem se seveda notiš. Je pa tudi res, da ko sem to poskušala, čisto tako v osebnih pogovorih založniki uh, nikoli ni bilo denarja, ker se je, je mogoče ena, to ena tistih manjših literatur, za katero boste takveto rečeno veliko krat slišali tudi od prevajalcev, ki jih je zanimalo, da bi začeli prevajati iz ukrajinščine. Ah, to pa ni resna literatura, ker kakovost ni tako močna in tako naprej, ampak jaz mislim, da je tu veliko, veliko predsodkov, ki jih imajo tudi ljudje, ki jih morda ne bi smeli imeti. Pa če smo zelo iskreni, imamo vsi, ne, se jaz tudi pred... Ampak ni tako. Ta literatura je posebna, je malce drugačna in jo je treba začeti razumevati drugače, morda tudi skozi ta kulturni kontekst Na, da se zelo lepo uh, antologijo iz Bukovine, ne? se mi zdi, da je prišel, tako kot za jezike, tudi za literature, čas, ko se te večje nacionalne literature, ki so do določene mire tudi skonstruirane ideološko, skozi ideologijo 19. stoletja, ustvarjanje edinega naroda, se prihajajo vedno bolj do izraza, zgodobinske pokrajine, Bukovina, Galicija, Istra, uh, Goriška pokrajine in tako naprej. Ne. kar so določene države zelo hraljne, pri nas pa se mi zdi, da je to nekaj, kar bomo zdaj zelo močno odkrivali. In da bodo antologije, da se spomnim, a na esmina oseba ne. že predlagala, rekla bi nekoč, uh, mi morda z Galicijsko antologijo, ne. Uh, pa mogoče še nekaj uh, spoljštine potem. Tako, tako da prevodov knjižnih... ...ni povsem. Ja, mhm. imam pa občutek, da se je podogajalo. No? Primo Šlupej mislim, da na načrtu še enega Brhoviča, to je pač v sklopu tega Viljeniškega produksijskega mhm. sistema, pa potem Sergija Žadana, tudi takega močnega rokerskega avtorja. Tako. Mhm. Ja, hvala lepa, mogoče bi uh, tukaj še raz pač uh, samo pojasnila da je Ana Resmina oseba, ne, to, to, je, to je ta, uh, uh, ta prebojalka, ki je izbrala te pesmi vokovinskih uh, uh, uh, pesnikov uh, in ki je tudi napisala zravnem precej obsežno spremno besedo, ki je tudi razlagal uh, ravno te zgodovinske, uh, pač zgodovinski razvoj, uh, uh, pač V, recimo v, v, te, v tem konkretnem Černovicu oziroma Črnovcih pač že prej sami ima naj variante imena zaradi tega, ker ga je pač oporabilo je pač toliko jezikov. Um, zdaj, ja, tukaj bi jaz mogoče samo tako in grde popolnila, da, da je res zdaj um, neka, nek tak uh, fokus nekako prišel na kneževnosti, ki so bile prej res skoraj zamavčanjeno, tako kot špomedene pod treprogo, tudi v smislu kneževnosti v jezikih, ki niso uradni jeziki posameznih držav. Tudi konc konca v Sloveniji imamo, ne vem, imamo, imamo kar precej sploh zgodovinsko gledano, del, ki so nastala v Nevščini, recimo, pa so, so seveda nastala na slovenskem zemlju, ali pa recimo en moj kolega, pač, Matej Hriberšek, zna klasične filologije, prav prav in tudi, in tudi poučuje um, latinsko književnost na sovjenskemu zemlju. To so recimo tvarje, v katerih sploh nikoli ne slišimo, da obstajajo, ampak jih sploh ni tako malo, ne, to mislim, na ben, ne anomalije. To je, kar lepo en tak, tak korpus za se. Um, mogoče... A, lahko dodam še en primer ne. tega, no ko sem se že dotaknila. Um, um, italijanska unija um... Ko, v bistvu naša obaljna insterska je izdala zelo zanimivo monografijo, ki mislim, da je škoda, da je sicer je že pošla. Iz, italijanska insterska književnost, Copra, mm -hmm. Izole in Pirana. Mm -hmm. Nekaj, kar je do določene mire in morda še vpliva tudi na naše avtori, uh, <coughs> del katere inčigave književnosti. Začela se pa vsevede v latinščini in je tam tudi kar nekaj prevodil. Ne? Gre za antologijo kombinirano z monografijo. Uh -huh, uh -huh. se to premika ta, ta zavest je je gotovo že tukaj, je morda še po 30 ali pa 20 leti. Uh, no kaj bi pa recimo ti predlagala, pa kaj bi hotel recimo tudi Dmitru predlagal, katere bi katere bi bile prioritete, recimo, če bi se pač rečalo, da imamo pač recimo pet, pet uh, ukrajinskih naslovov, uh, recimo kateri avtoni bi bili to, uh, recimo neki taki klasiki ali pa mogoče neki taki uh, sodobni, uh, recimo taki, uh, kakovostni priljubljeni avtori, pač par recimo imen, če, če bi lahko zvedeli Se lahko za začetek malce pošalji. Um, starejši prevajalski kolegi, nekateri moji osebno, imajo to taktiko, da nikoli ne razlagajo o tem, kaj, kaj bi prevajali, pa kako, da kdo ne ukradne. Ampak ne za šalom. Um, po drugi strani je pa zelo dobro, da si to delimo in da je recimo med prevajalci iz Ruščine zelo lepa praksa, da se.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 Da pač dva potem ne glede, bira ta insta stvar, kar je kako škoda glede na to... To so tiste, ki so pravice že počljeni. Avtorske pravice niso več uveljavi za tiste, ki pa so še aktualne, pa hitro gotoviš, da ne bi gre več. Čeprav, čeprav, da bomo predali trikrat te predlični izložba na avtorske pravice za insto stvar. Ja, zavljim nazaj. Ja, jaz prebajalski, kar... Vsi so, v bistvu so to pomembne stvari in klasike in sodobno mm -hmm. literaturo. Zdaj imam občutek, je sicer Primoža uh, Lubeja in uh, njegove sodelok in žene ne poznam osebno. Mm -hmm. uh, ampak mislim, da sta pred kratkim objavljeno, da, da boste žadeli, da potem. Uh, je zelo zelo zanimiv uh, sodobni roman, ki je tudi dobil glavno nagrado mislim, da, um, uh, um, in sicer je to hčerka od Jurija Andruhoviča. Mm -hmm. uh, Sofija Andruhovič, ki je napisala zanimiv roman Za nas, zakaj, ker obdeluje Habsburško obdobje, obdobje Ukrajine. In ta roman Košček, sem že prevedla za radio Študent, je prvič glede, za zelo mlado avtorico, obdobje, ki je za nas zanimivo. Mi je zanimiva interpretacija, zakaj se Dobršen del sodobne ukrajinske literature ukvarja s tem obdobjem, ker je bilo 20. stoletje za Ukrajince preživetveno gledano, tako težko in tako hudo, da bodo potrebovali še kar nekaj desetletij, da se bodo lahko skozi liter literaturo začeli s tem ukvarjati. In iščejo uh, polzavestno pozitivne mite iz preteklosti. Ene izmed teh, je, tek je v dobji monarhije. Ogromno literaturo obdeluje tako imenovani Holodomor, to je čas 20-30 let, ko je Sovjetska zveza izstradila, kar veliko, veliko število. Ampak to je recimo minilo že toliko časa, da se s tem lahko spopadajo skozi literaturo. Kaj je pa tisto, kar bo prišlo še kasneje, je vprašanje. No, to je interpretacija, ki se mi je pobrala v v knjenski literature. Meni je blizu Oksana Zabruško uh -huh. in njena poezija, to je autorica, ki je precej prisotna na Zahodu, ki je aktivna. Dmitro Žegar gleda, ker se z mojim izborom tu ne strinja, ampak uh -huh. do tega imava oba pravico. Um, no, prijedeš in pa zdaj jubeš se drugimi. Z drugimi. Pa? Bila je tudi gostja Festivala Viljenica, tako da nekaj tu že je. Um, iz pretekljosti Pavlo Tičina. Uh, velik modernist, uh, Mihajlo Kocibinski, uh, uh -huh. uh, torej film je posneto, velik uh, roman recimo. Uh, kaj bi šeš, kar nekaj avtorjev, Tatjana Maljarčuk, uh -huh. uh, izvrstna prozalistka, zelo dobra. Iz njenih ust sem slišala besede, ki so me kot rusistko, in neko se isto predsem kot rusofila, kar sem še vedno strašno pretresle, ampak na določenih ravni ima prav. pravi ne morem več poslušati o veliki ruski duhovnosti in o veliki ruski kulturi, ko počnejo uh, take grozote. In je res je ruska družba zelo uh, dvojna, ampak je zelo jasno to, to rekla. Uh, to je bilo še pred začetkom vojne, ne, pred Tanja Marja Čuk, m, Juri Vinničuk mogoče, jo ga ne ljubiš, veliko. Izvrstna pesnica, to pa mislim, da bo moj prvi izbor in bo prav gotovo se zgodil uh, Lina Kostenko. Uh, sicer malo starejša, ampak res je poezija, ki mislim, da je vrhunska poezija tudi za, za slovenski okus, namreč okus je tu pomembna stvar in gre privaljati kar, kar, kolik. Če njima potem odziva pri ciljnem bravstvu, je, je ta zemljevit nepopolnjen, če, že, če bi ga že radi izpopolnjevali. Tako v to smer, še marsikaj kaj bi se našlo. Aha, no, tudi pomembna avtorica Marija Matijos, ki se je ukvarjala s temi v svojih romanih, potem je potem predvsem najbolj znana težavne teme, Krodomor, težave v drugi svetovni vojni, kjer so bili Ukrajinci, precej razdeljeli. Tako, napametno in brez priprav bi rekla toliko. Zdaj pa doma da. da. Sopta poli. Tore zapisoči je zato da potem zauščensa, ker ima to življenje pri njej posebno poudijo literaturo in potem stoji. In se ne prepušča glavnim tokovom, nagradam in tako dalje. Ja tudi. A še ti to moč? A, še je duaj. No, pa ti avtorji zlasti Дехто з них дуже цікаві і відомі. Але я сподіваюся, що коли в нас буде інституція, яка буде поширювати українську літературу, це коло авторів розшириться. Тому що є дуже багато цікавих авторів, які можуть бути дуже успішні за кордоном, але вони не в тій когорті депутатів. Je kulture, ki stvorili jo lahko vse, kar je na dnevni reži, živimo čvrsto mm -hmm. To, to je zelo, da die, da. Mm -hmm. a, -e da bo ta no, nova agencija za knjigo spodbudila. Uh, na, no, samo deloma se strinja z gladni zborom, nekateri so zanimljivi, vendar v Ukrajini obstaja še en veliko morje zelo kakovostnih avtorjev, ki bi bili zanimivi tudi za nas, uh, ampak jih je treba še spoznati, veliko vprašanje pa bo, koliko bo Ukrajina pri tem kot država pomagala, Namreč se boji, da bodo tisti avtori, ki jih bodo spodbujali, ki bodo spodbujali njihove povezali, povezani predvsem s neko etablirano politiko in z interesi, kar žal je, problem podobne ukrajinske družbe in vseh pevnih, ne samo, tako, kar se tiče literarnega življenja. Mi pa rada dodala to, da so pa eh, mladinski avtori zelo uspešni eh, tudi na Zahodne recimo na Bolonskem festivalu dobivajo nagrade in tako naprej, tako da uh, Ukrajina diha tudi zelo sodobno življenje, vsaj na Zahodu. Zelo sodobno življenje za nas, precej dostopno, uh, veliko več potujejo kot so, tako da na to se vpliva. Mislim, da so prisotni tudi na, na evropskih festivalih uh, in knjižnih sedih. Ja, hvala in tukaj bi mogoče prišli eh, na ta res eh, strože prevojarski del, eh, namreč eh, kako je, je zagredalo to prevajanje teh eh, slovenskih pesnikov v okoljeniščino, <coughs> najprej eh, je pač to prevedla Andraja, ne in potem je to pa, pač dodela v okoljeniščino in potem je to dodela odglitro, tako sem jaz to, to razumela. Uh, pa, bi, pa bi zdaj vprašala um, Andrejo, kar se tiče tega njenega postopka prevajanja. Uh, kako recimo ti prebajaš konkretno poezijo? Recimo, uh, jaz osebno če imam tako poezijo, ki ima neko formo, ne, jo jaz kar na, na, na papir, ker pa če drugače pri tisti računalnih komencij, se že trikaj tu ugasnem, sam pa to pri tem jaz kar <laughs> Ampak, um, recimo, k, k, k, kako kot si, a recimo, direktno v računalnik, ali si delaš pašne take koncepte, uh, potem mogoče recimo tudi, a najprej, a najprej nekaj tako zasilnega napišeš, tako da imaš paš en, en pregled na strani, pa potem to poskušaš uh, lepše oblikovati ali mogoče že takoj tisto, kar jo zapišeš, poskušaš že na uh, neke višini ustvariti. Zdaj to vprašanje, kar seveda vidite, da je Nada vse pripravila prej in uh, smo o tem lahko že razmišljali, vidimo sem napisala prevode, da vas ne bomo da preveč mučili s temi za to zna biti za poslušalstvo težko. Uh, ko sem razmišljala o tem vprašanju, sem je zdelo zelo tehnicistično, potem pa, potem pa pri premislikov in samo izpraševanju mislim, da je za prevajalca sploh poezije to ključen moment. Samo preizpraševanje tehnike ne prestane konstantno, nikoli se ustaviti uh, na tem, da je že nekaj je ustaljenega. Uh, in sem si odgovorila v bistvu čisto drugače. Najprej, zakaj sama privajam poezijo? Zato, ker je to edina pot, da nekaj, kar je za me eksistencialna nuja, uh, s tem lahko delam. In je to predvsem spoznavni proces, torej ne, ne gre nikoli za tehnično stvar, ampak vedno za moj in ti, inti, v bistvu osebno, intimno poglobljeno branje. Druga ravanja tega vprašanja pa je ta, kako, in to je tudi pomembno, Mitrov mi je povedal zanimivo zgodbo, kako to on počne, on lahko, ker ima dostop do Odese, ne, sicer predame na fakulteti, ampak Tako je, ko lahko, in to samo poezijo proze pravi, da ne prevaja tako, ker je resnejša stvar oziroma težje od odrok in potrebuje priročenih in tako naprej. Se odpelje v Odesu in poezijo, tam, kjer se mu zatakne, prevaja tudi včasih na plaži, tam in po. Nekord se mu je nekaj zataknilo in se je usedel na tramvaj ali na avtobus In pravi, da je imel tak zelo zanimiv moment, ko mu je v bistvu ta ritem sprostil nekaj v njem in je potem podoba zelo, zelo lepo in uspešno stekla. Je pa prevajalec in tudi pesnik. Ker prostega verza, kot ga poznamo, mi ni, in ja recimo pri muzetniških poeziji, moral zelo se zadrževati, da ni to postalo rimeno. Ampak to, to tudi ni naivna stvar, ne? to je velika razlika med nami pa med vzhodnimi slovani, ker to zelo, zelo različno dojemamo. Am, Udajem imamo, ampak potem morda pozneje. Uh, jaz pa ne morem, jaz, jaz sem mediteranski tip človeka in če nimam tudi fizične prisile okrog. Uh, grejo misli drugami, tako da to pomenim. Stol, miza, priročniki, veliko slovenskih priročnikov jezikovnih, ker se mi zdi, da je delo prevajalca in mene kot premorke, za katere pravijo, da ne znamo slovenščine, ne. Temelj predvsem ta dobro v bistvu vbestocenji jezik, ki, ki ni tako samoumevna stvar. Globlje <kluh> kot greš, teže je. Uh, kar se pa tiče verzi, Nikoli, skoraj da nikoli ne delam osnutkov, poskušala sem eksperimentalno, ampak ne gre. Mhm. Uh, recimo tista prva faza poglobljenega interpretativnega branja, uh, jaz s na izvirniku veliko krat, jaz nimam tako dobrega posluha, ker sem človek podob. Uh, ali pa ga imam, pa ga nereflektiram. No? Mislim, vsekako ne, ne brišem tega, sem. Uh, ta, ta prva faza pri meni gre tudi tako, da, š, da stopico preštejem, mm -hmm. uh, recimo, ne, pri modernistih je to še, še vedno uh, aktualno, pa pri tem mm -hmm. vzhodnji poeziji. Tako da tisto, kar, se, kar gre, Ker sena tipka je že precej izdelano, uh -huh. se mi pa pogosto dogaja, da je v bistvu računalnik tehnologija oblikovala moje dojemanje verza. Ker vem, da lahko prišem lepim in obračam, se to dogaja tudi po desetkrat za isti verz. Uh -huh. Tako, približno temel je tu, ja je tu, mislim da spoznavamo to poezijo, ne. In kakor ne to tehnicistično prenašanje izrazov pa to tega, sem pozorna seveda na to, kot jezikoslovka, ne, pesniki dostikrat očitajo, <laughs> To se jezikoslove drugače način mišljenja, ampak je to prvenstveno to In no bi še poudarila, mogoče to širši v kontekst Če je to breme ali pa, kako bi rekla, nelagodje, kritika, tiči v vrednotenju, v tem vrednostnem odnose do poezije, je to za prevaljavce, po vsaj meni se tako zdi, nekaj to je breme, to je neke vrste nelagodje, koliko se boš, koliko se lahko še in na katerih ravneh od, odmakneš od izvirnika za to, da bo, da bo dobro, ker bi vas rada upozorila, Tosti, sem slišala, jaz jaz sem malo s programi prevedel prebod, ko vidim, ne, da stvari stojijo, kar so zelo podobne. Do beseden prevod je tista stvar, ki meni vedno alarme prišpjeta. Tu je. pa da tu prišlo. Da je to morda naj slabša mi je delo to, no, ki si omenila recimo, da, da je v ta recimo, uporaba Rim in to, ne, da, da, je, da je zelo pogosta. Eh, pri nas je pravzaprav ravno obratno, ne, seveda v, vodobinsko glede no že, ampak recimo, dan današnji ne vemo, da se tudi, tudi recimo, Lorco a ne, se najbolj prevali kot prosti verzi potem, ko je Berger to prevedal kot pač, ta, ta, ta ciganski romancero eh, v izvirni obliki, kar pomeni, da je, je stroko vezana forma, eh, so se potem dvignili številni eh, Pač, prizadeti ogorčni glesovi, ki so pač v prejšnjih desetletih že posvojili eh, recimo ta, to eh, različitvo lorke v prostem verzu in, in potem ni bilo všeč to, eh, da je uvezani eh, pač besedi, čeprav je v resnici tako originalne. Eh, tukaj od, od teh eh, avtorjev, ki so bili zdaj tukaj eh, predstavljeni, Pravzaprav skoraj nekjer ni ne bilo dejansko kakšne konkretne forme. z izjemo vidim, se tiče, kako ste pa potem to recimo reševala? Uh, ja. no Prvo prv, te temeljne razlike med dojemanjem vezane besede pri vzhodnih slovanjih in pri nas, ko boste poslušali brati ruske pesnike ali ukrajinske pesnike z beloruskimi in podobno, tega me se ne spomnim več, se ukvarjam s tem, zna za nas to zveneti precej šolsko branje. To sem svišala na Vilevici, da nimajo precej radi uh, rusov zato, ker berejo precej šolsko. Uh, in dostokrat se dogaja, da ko sami evropske zahodne evropske pesnike, ki nimajo močnega ritma, ta ritem ustvarijo, mm -hmm. in ustvarijo rime. Uh, to, znanji so v primiri. Ne? Zato, zakaj? Zato, ker za njihovo obravstvo to funkcionira. Pri nas je pravno obratno, prv nasprotno. No? Uh, prv nasprotno če bi bilo preveč, mislim, da je bilo de, de, de del debate, ki sem jo danes poslušala, da je jer nekaj podobnega danes, še bolj razbil ta ritem, morda. Čeprav se vedno zgodi, jaz, ra, skoraj da pomimo, da je poezija brez vitma. No, v tem tradicionalnejših ozorcih, kot jih poznamo iz uh, prejšnjih obdobji, uh, namreč, če ne bi imela pomoči, se tega ne, sama ne bi nikoli notila. Torej, prevajanja ukrajiščino, mislim, da temu absolutno nisem dorasla. Uh, je bila pa ta močna pomoč Zalej Dmitrova in mi je tudi to lažila, da mu bom preprosto napisala pa označila kje, kako pa kaj pa bo ženje. Tako je tudi on meni svoje prevode, da so potem uh, nekako vsaj za zazvenjeni. Ampak tega ni bilo, ta rešitev je, je v bistvu potem odpadla, samo pa pisala zraven nekaj drugega. To sem pobrala rani na Moskovskem, prevajalskem uh, kongresu. Uh, Vsi temu preprosto pravijo, bo to so ljudje, ki živijo za poezijo, prav do besede, ne briga, kaj je zuna in večina prevajalcev izloščine tudi na tak način živi. Oni temu pravijo evropski prosti vrst, Evropski ver liber, in sem dvih trupisala z zraven ver liber, ver liber. Tako da so se tu, ja, in se tega lepo držali in, in potem popravl, ki so pa bili take vrste, to me je pa presenetlo. Um, zamenjan, običajen besedni red, torej je skušal vsaj na ta način ustvariti neko določeno pesniško formo. Tako ne zato, ker bi rad posiljeval vašo poezijo, vaše verze, ker je v bistvu njihova kultura sprejema tako in to bolje funkcionira. V obratni smeri sem imela sama to težavo, ko sem začela z rusko poezijo in se potem drago tako, Glasno oglasil, da mislim, da pet let nisem prevedla, kot sem. je bilo že prav, ker je bila ta refleksija zelo močna. Namreč so me prav ti obrnjeni besedni redi, ki v slovenštvu in v poeziji, ne funkcionirajo, je treba biti zelo, zelo pozoren, zavedljiv, sem jih pusti notri. notrine. Kaj vam pa potem v takih primerih uredniki, pa morda kakšen zelo zaveščen lektor, pomagajo ne veliko krat, ni nujno. To so tu, so tu um, stvari, ki jih ne razumemo, pa bi jih morali. Zdaj, kako pa Rusi razlagajo, recimo popredno tudi ukrajinci, zakaj je pri njih ostala tako močna vezana beseda? Pri nas so bile neo tudi precej močne, da so v bistvu to uh, rastreščne, pa vplivi iz Zahoda, iz Amerike, kot ste rekli. Ne? V Rusiji je bilo težko objavljati, In ena teorija pravi, da se je tako močno ohranila vezana beseda, ker so znali vse pesmi na pamet. Ker A niso smele biti natisnjene, če so jih natisnili niso uporečne, so bile oporečne, so bile zelo hude težave. V pristali so v taboriščih in zato, da se je to sploh ohranjeno, morajo uh, to znati. Se uh, je vsej znaš svoje pesmi na pamet, sem rekla res, jaz mm -hmm. si tega ne ne potrebujejo na ta način, ne? ampak iz teh nekih političnih vzrokov je, nasta, je nastala čisto drugačno kulturno polje. Tako da, ko boste kdaj, in upam, da boste putovali v, v goste, na vzhod, mm -hmm. bo to, da, malce drugače. Ampak se tega zavedajo, ne? oni to sprejemajo. Jevrapejski ver liber. <laughs> to je, to. Mm -hmm. je, pa je, te naših autorih, ne, recimo, pa v tem, nečko ki pišejo prosti vers pogosto, naredimo na neke inverzije in take uh -huh. nenavadne ste rede, ki, ki so nemotivirani uh, s čim na okoli, zaradi tega, ker uh, dejansko, tukaj, mislim, ponavadi so neke uh, inverzije pač spremembe v besednem redu in to, katero poskušamo uh, pač prilagoditi besedilo neki metrični schemi ali pa neki rimi in tako naprej. Uh, pri, pri, pri nekaterih autorih pa vidimo dejansko niki gledeaskom nemotivirane uh, zamenjave v besednem redu, v katerih je evidentna edina funkcija je to grebi pač signalizirale poetičnost in glene. Če je poetični baš pravilni tiner Morda ritm celo zruši v bistvu, ne z mesta. Ja. Ehm ja, v bistvu, ja. ja. um, um, mogoče li uh, no tukaj še na tej točki oprešavat vpraš Dmitra, е якшно се се njemu zeli ti slovenski tekstovi pač recimo uh, uh, uh, vrši. slovenska poezija сучасна дуже розма Treba треба сказати я можу сказати тому що це було питання в українській literaturi, slovensko poezijo, majša nekaj rekla da. Mm -hmm. a, tudi, a, moram povdati to, da mi je slovenska poezija zelo blizu, ker se ukvarja tudi dosti, vem, da je tudi že prevajal, tudi a, bil že slovanske pokrajine držele, najbolj zanimiva, prav zato, ker je tako raznolika тому що то сама сучасна словенська поезія я перекладав також якщо одного раз зкупає і робив антології перекладав чехословацьку поезію перекладав угорську поезію перекладав перекладав ну перекладав польську поезію і Zakaj sem prej tako povdarjala, da je tudi prevajalski teoretik, da vas morda ne bi zmotilo to, da prevaja iz toliko jezikov, tudi slovanskih, vendar ne? Zakaj? Ker ima poseben način dela si je zadal to, pot, da bi rad za ukrajince prinesel čim več antologij nepoznanih literatur v tem smislu. Je sam oblikoval, seveda s pomočjo črnogorskih avtorjev in prijateljev, antologijo črnogorske poezije, polske poezije, makedonske poezije, bolgarske poezije in še kaj. Da. Zato da. ima ima in na podlagi tega sodi, so da da so Slovenci tukaj hunski, no to so tudi o tem govorili. Za reče je izčinilo ciekawše, šo mi zdajajo se slovenska poezija sredi vseh teh literature, to davkodležnih, bila v sredju slavatskih literatur najbolj odkrita do zahodnoe literature. In tomu bila najdiš eksperimentalna, najbiš ciekawujo za naprej na vidminu in pakebovi je Samo gotavlja, da je slovenska literatura med temi bivšimi jugoslovanskimi sklepa bila najbolj odprta na vplive Zahoda in se je to zelo, zelo pozna. Da je to zelo vplivalo na njo, jo odprlo, odprlo vzorce, ne, tudi izraznih font na nek način, V primerjavi z makedonsko poezijo je to zelo zbrodno, pa pol, bolgarsko, bi še, bi še, bi še. A. seveda govori na splošno, ne. tudi tam verjetno je sam našel, so zelo močni avtori, ki imajo narodne karijere vidne in jih poznamo по техніких сплошніших у тисяч. Тому мені дуже хочеться і я звичайно постараюся це зробити. якщо з допомогою Андрея і інших друзів ми зробимо антологію сучасної словянської поезії українською мовою, десь скажімо за останні 50 років найцікавіших авторів, щоб дати різноманітні течії цієї. поезії. Щоб було, звичайно, не одна якась річище, а всі речі, щоб показати цю різноманіття, це для української літератури дуже важливо, тому що є чому повчитися українській літературі письменникам від словеської поезії. Торіну душу міська кракісла побайська куліку приводом слов'янських авторів є півоча в Українщину. Uh, predvsem pesnikov, no, mislim, da Jančar pa že bod ima ta romana, prebajalki, Kolikor vem sta dve, Irena Cilba v Kijevu, Olena, Olena, okay. Olena. Olena. Uh, in Olvivo uh, Marjana Klimec, ki tudi včasih pride v Slovenijo, ampak mislim, ki zato, ker predava nima več veliko časa, no, tako z tem temo. Poezji in čove ne preklada, da se ti kje Francij Torej, z izjemo Franceta Priširna v 67. leta, zelo malo obrane muzetič, Katjo Gorečan. Revija, Katja Je šlo revijarno gašper Tomaš Tomáš Šon in Revija, ali nema knjig, to je toliko Knjižnik zdaj pa ni bilo, našem je danes. Tomaše Šalumina, ki naj bi šel v neki reviji, ki je niti sam ne pozna, pa precej dobro vam zagotavljam. Leta 2015 ni na naveden prevajalec. Vem pa, da je bil Milan gost na ljivskem forumu, završena lištva, ampak ne vem kdo in kako. Majdana Klimecka je povajala. Ali pa ne nema knjige? Knjige pa ni. Barbara Grun je bila gostja. Kar, kar nekaj ne. slovenskih pe, pe, pesnikov in je jo po že sližijo. Tako da um, izbor, kot so se tudi pogovarjala, če sama malce dodam, uh, ga je tem predvsem zato, ker je bil uh, tako zelo raznolik, V osebnem kunstvu pa se mi zdi, da so bili starejši avtori morda malo bliže, ampak de gustibus. Vsi smo že malo dolgi, ne? Ja, ja bomo bo morali počasem zaključati. Jaz, samo še to, a, odločil se seveda, da bo pripravil antologijo, antologijo slovenske poezije v mojem pomoči morda, pa še koga drugega. A predvsem bodo oba to sredstva tiste, ki bodo. Uh, antologijo zadnjih 50 let. Uh, dobro bi bilo morda sodelovanje s tem uh, res zanimivim festivalom narednja Črnovic. Možda za vas, ako informacija za vas, pa. Ja, ne. Toliko, ne, Črnovec, a... A kijanski, kijanski festival, ne, na, stje, ne. Meredian Črnovic, pa Rdijevski, Kijijski festival. V nas je Potečni festival. Potečni? Potečni. Potečni? Aha, torej, kar nekaj. Se, se literatura a hanc, ki nekaj. Mhm. Oh. Eee, uh -huh. uh, zdaj še poveda to uh, da na tem branju uh, ki sledi danes zvečer, bomo se bomo se videli lahko prislušhnili tudi uh, vsem tem prebodom uh, ki so objavljeni v tisti v knježici, uh, tako da bo pač uh, iz prve roke slišali, kako so ta, ti ukrajinski prevodi zvrnil in tudi pač konec koncev, kakšen je ta način podaranja, ne, za katerega je rekla Andreja, da se nekoliko razlikuje od našega, ampak za zaključek bi te pa vprašala, um, kati, recimo, a te je bilo to težko prevaja, ker si imel tako, da imamo posebej, recimo zahtevno to, to, to miselno to, to, to karto tega svojega pesniškega izražanja, očinkov so bili ti, so bili vistej mnagajče zidi. Torej, najprej moj da zbor. In sem se odločila za drugačen pot, torej se vam upravičujem, ampak prej nisem prebral vseh vaših zbirk. Ušiljali ste izbore, iz katerih sem potem sama zbirala, tudi v tega, kaj lahko govori ukrajinskega pravca in kaj bi bilo, morda pa res čisto nemogoče prenesti, bi potrebovalo opombe in tako dalje, to priznam, da sem uh, spuščala. Zanimala me je v bistvu ta bravska izkušnja, kako lahko pesem deluje sama izven konteksta zbirke. in je zelo, zelo drugače tem ko sem zbirke prebrala, se je to postavilo po vsem drugačem A Ana Porenta se mi zdaj smehlja. Pre njej se je zgodila ta zanimiva stvar in odgovornost moram privzeti sama, da je v izvirniku uh, lirska govorka v, drugi osebi. Mesto, uh, v prvi osebi na mesto v drugi. Kako se nam je to zgodilo, ne vem, bi jaz morala preveriti v, v knjigu, v bistvu tu pa nisem. Ampak to spremeni celotno persel do te mere da je v bistvu to precej hrudo. Zato ker eh, način, kako v tej zbirki merska govorka nastopa in eh, kaj počne, je eh, konstitutiven se, ne zdi za to zato govoricome. Tako da v stvari eh, znajo precej vplivati. No, to, to, recimo, kar viste, to, kar viste tukaj na projekciji, to, to je dejansko ta, ta Ta je prava verzija, ne? drsiš da po zlatolistju in tako naprej. Mhm. Ja jaz pa imam drsi si po zlatolistju, to je eh, zraben, Aha, to bilo nekaj bibliotekika, skoraj bi skupaj ste slovenski, pač ordinarno po zdravim, tudi neki hrvaški prevodi. To je bilo pa čistog kadrovšč scenarja. Čudi me, no, da je prišlo do drsni, ker boče, pač, da je drsi, da je bilo ne boče, da sem potem pač mm -hmm. uh, spremenila. Mm -hmm. Zaradi mm -hmm. tega drugega, drugega, drugog drugo, snemnega nagovora v celem svetu. Ja, ta, ta varianta je zdaj veliko bolj koherentna. No? Potem no, bi se vam upravičilo, mogoče še zato, ko, ko v bistvu imamo značeno, ki določene podobe so mi bile tu blazno blizu, uh, zanimive, predvsem pa uh, predzadnja kitica. Ne? Zmuti, ni me zmotilo, ampak nisem znala spraviti v kontekst. Udarci njihovih teles te prehitevajo, v kakšnem smislu, kje, kako, zakaj prehitevajo, predvsem me je glagoljbega. Mm -hmm. uh, in potem si v bistvu se se vedno trudim konstruirati smisel, zato mi je bilo zanimivo pa se opravičujem, ker nisem bila na debatah, ampak zaradi tega, ker smo imeli drug program in ni šlo, ko ste zjutraj govorili o tem, uh, da je opomenjanje teže, da se interpretacija posluh pripušča bravcu in tako naprej, to pri prevodih preprosto ne gre. Smisel na koncu je treba vzpostaviti in mislim, da vam vsak prevajali svoje strategije, vendar le nekako potem se dotočim na ključno podobo, ne? kot sem prej za zami so podobe bistvene, kar se mi zdi, da se potem tudi precej iracionalen svet uh, zelo, zelo zgradi, uh, da tu gre. No, in tu sem šla potem v razmišljanju nazaj, tudi, da lica kamenov mežikajo s kristalnimi pegami in uh, udarci čigavih teles prihitevajo. Mhm. Uh, tisto subjekt pesmi. Ne? Torej, kristalnih pek, ali lid z kaj je bolj smiselno. Včasih v takih primerih preprosto lahko pustiš odprto. Ne? Um, tudi zato mogoče nisem, cel projekt sem razumela eksperimentalno, zato vas nisem hotela z določenimi stvarmi upremenjavati, ker bi korespondenca presegla uh, mejo vladljivosti mojega časa vašega tudi. <laughs> um, Tako da se tu nisem posvetovala, ampak tu je bil recimo ta problem. Ne? Pa sem to, da, da je bil problem že v izbirniku, zato ker bi rada to ampak se mi je zdelo zanimivo to, da ko, ko je šla izbirka s kozmem celoti, da se je pač je skazala, da to je še kako pomembno, da se drugače upenja. A potem pri eminenju Vincentiču ga sicer ni, ampak se mi je čisto slučajno tam, kjer je bila nekaj vrste z zvočna ustreznost čisto slučajno lepo zgodila, že s podanjem metodni popravno, di ti uh, prinositi na pivdenni ostriv, ne je v bistvu ritem že lepo sam iztekel. Togače uh, imam pa označeno, ja, malce več težav sem imela z pomenjanje mlajših uh, pesnikov, zato ker o tem ste tudi že, se že pogovarjali, podobe so tako zelo zgoščene in ponekod uh, je, je, je bilo Razume še, ampak imam očutek, da bi se dalo morda v besede to podobo boljše spraviti. In moram priznati še en greh, ki ga pa priznavam zato, da bomo lažje vsi skupaj razmišljali o prihodnosti. Pri Murški, pri Murški sem naredila ta greh in sicer imena je Klondike reko, mm -hmm. Klondike river in je v bistvu to precej stvar, ne, da je ostalo v liminalnem, umestnem jeziku, e, sem spremenila delovno verzijo, zato da bo Dmitrov dobil tako kot naj bo v knjižni ukrajinščini ne, in potem na to bo zabila. tako da ni izvernik, to sem popravila v bistvu, to sintagmo v je, mm -hmm. v bistvu um, desni prilastek mora biti, se upravičujem. No pa tudi bi rada vprašala, če lahko, no. um, Torej, za, za rota ali za bi rekli ribe leta 6, 1896 v reki Klondajk spenjene od južnih kroblic. In tu sem si razlagala, da so jušne kroblice spenjene ribe. Sem prav razumela. Ali kako? T, tu, tu, je, tu je bilo za me neoprijemljivo, no? <tost> ja, ne, v bistvu, sem bolj se na to navizati, Koliko je bolj z tem času zlate mrzlice, nekih uh -huh. lažnih eh, podatkov, ki so ta eh, uh -huh. nahajilišča, da pač pivše kroglice so čist navezala na ljudi, ki so pač tam preživeli mnogo. Aha, uh -huh. zelo, zelo sem uh -huh. Ni, ampak ja, na realno je težko. Ne mogoče mm. bi bilo prihli do tega iz pesmi, ampak to zato, ker bi bilo karkoli koli narobe z vašo poezijo. ne no, prav obratno, no. jaz obožujem starejši avtorje, ko imajo že um, uh, izdaje polne v no, no, no. uh, zato, ker o teh stvarjeh je v bistvu že cela literarna skrbina razmišlja. Ne. Tu pa jaz nisem hotela stvari puščati tudi odprte. Uh, pol je bila tožava tu pri jušnih kroglicah, Mi, ste mislili te jušne kroglice, ki Pač naše ilušne ni tega v Ukrajini ni. <hih> In smo potem reševali tako, napol. Kolik je jaboljeno. A te krogljavi, te krogljice? Ja. Ja. Zlate krogljice. Zlate krogljice, v bistvu je bila to proizavak, asociacija, ki je recimo po tem prebravcu lahko hitro zgine. In je mogoče tudi dobro, da ko, ko zbirate pesmi za uh, prevode v tue jezike, da, Že sami razmišljate o tem, da torej nekaj nudite pesmi, ki je morda za vas zelo ljuba, pa draga, pa blizu, seveda lahko, ampak zdaj vidik prevajalca, kako vas bo najbolje pres, pres, predstavil, kako, kako bo najbolje delo vaš pripno, uh, morda tam neki raz, ta razmislek v takih premenjih tu, tu se je zgubilo. Seveda, lahko bi se mi ta asociacija zgodila, vam povem, da se mi veliko krat pred prvnem mogočih stvareh, tudi ne vem, ali je stvar tlenudkov, vožnje z avtobusi, hoje, kaj se je počnevamo, da se te stvari odprejo, ampak je, recimo, to je prav ena taka stvar, tako da se opravičujem. A potem je pa ta segment ni, se tudi nikako ni mogel peti. In tu bi, bi vas verjetno morala vprašati, In sem šla pa po tej poti, da sem preverila čisto vse mogoče pomene segmenta od strokovnih slovarjev, kriminologije, uh, gledališkega slovarjev, res čisto vse, kar je bilo mogoče, in se mi vse ne nikakor ni upelo in sem pustila kar tako. Ne. Torej, tu, tu je ostalo potem, uh, kot je ta segment. Tako težave so bile, če so mm -hmm. se mi ne zdijo težave, se moramo, v tudi prebojavci, ki smo prisiljeni v zelo stroge, oske interpretacije, za to, da potem stoji puščati tudi to odprtost in to, da tek zdiha tak, kot je, ne. Ja, seveda, priblikače, prosim, če to vse tako nekako normaliziramo, potem to ni več ista poezija, ne. Tako, ja, hvala lepa, Zdaj smo mečko potegnili, ampak upam, da bomo vseeno eno ujeli tist autobus vse dnih, kot rečeno eh, eh, Jaz se lepo zahvaljujem eh, vsem, ki ste prišli kot, kot publika eh, in zlastnika našima dvema gostoma in upajmo, da se bojo še naprej dogajali tudi res eh, ti eh, med, medkulturni prenosi. In Nekaj pomembnega. Mitro bo knjižico dal nacionalni knjižnici v Kijevu in bi vas prosili za podpise. Tudi v bistvu knjižnico, če pridete k njem, ko se podpišete, če nimate nič proti. Eh, bo ste spodoblji. No, prosti, nato, zdaj pa. Ne, ne, smo... <laughs> se to je že bilo živileki finale. Ima, tako da... <laughs> hvala, hvala za pozorno poslušanje v tem napornem vremenu, petek popoldne kako silo